بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تkiwa tukiendelea na fululizo na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim kwa ufupi tuko leo katika sura ya 50 sura yenye aya 45 sura taqaf ana sema Mwenyezi qaf wal qur'anil hii ni mojawapo katika zile hurufu zilizozo teuliwa kwa kuanzishwa mwanzo mwanzo ya sura ambayo uwezo wake kwa tafsiri hiyo ni kama tulivyokueleza katika sura nyingine kama hizi zilizotangulia lakini maneno halisi yokusudiwa Mwenyezi Mungu anasema wal qur'anil nina hapa na kisomo kitukufu cha Qur'an bal ajibu anjaahum mundhirun minhum lakini makafiru wa maka wanashangazwa wanaajabika na kuona kwa kwamba amewadia wao wa, wa muhofishaji kutoka na jamii yao faqala alkafiruna wakasema kasama makafiru mahasid nafsi zao waliokuwa wajuma mfaa yao wa. hadha shayun ajib ile ni jambo la ajabu. Ati Mwenyezi kumchagua mtu mimi ongeoni mwao ni jambo la ajabu. A idha mitna wakunna turaban. Hivyo sisi tukesha kufa, tukageuka mchango. Ndiyo tutarejishwa tena tufufuliwe, tuhesabiwe wengine ndiyo tutoe peponi wengine motoni. Ah. Ha. ha thalika shay, thalika rajun ba'id. Thalika rajun ba'id. Hayo marejeo hayo yako mbali hayako kabisa katika hali ya uwezekano Hivyo makafiri ndivyo walivyosema lakini mweziangu anathibitisha ukweli wa maneno yako kusema kada alimna ma tankusul ardhu minhum tunakijua kinachopunguzwa na ardhi miongoni mwao yani miili yao wakesha wakeshakuwa ikaliwa na ardhi tunakijua kinacholewa na ardhi na kinachobakia ambacho hakiliwi na ardhi ameleweka kwamba kuna kibegu cha mb... kibegu cha mpokifamkia mfup... hajibu dhanbi hicho haki na ardhi ndicho ambacho kitakuwa ni mbegu ya kuota mwili wa binadamu wote wa nduna kitabu hafidh mwezendo na mbele yetu kuna kitabu kilichohifadhi kila kitu bal ka zabu bil haqq lamma ja'ahum bal wale ni kukadhibisha ukweli ulipo wajia fahum fi amri mariji. baba wao wako katika jambo lenye kuchanganyikiwa wanachanganyikiwa hawataka hawajui ukweli kwa hasadi zao Has, Chuki zao na hasadi. Wanafikia kulikanusha ukweli. jambo lao kule na kubaki wao katika shaka na kuchanganyikiwa afalam yanzuru ila samaa fiqahum hivi wao hawaoni tu kwenye mbingu iliyo juu yao kaifa banainaha namna tulivyojenga wazayainaha wazainana na tukapamba kwa mimfuruji haina hata kupasu haina upasu hata mdogo mbingu mashariki na magharibi uzunguka hu... Hu... hukuti paso la hukuti mahala ambapo fanyo ripea wal arda madadinaha na ardhi tukaitandika wal fiha rawasia tukaweka ndani ya ardhi ee manjabalinan qa ambatina fiha min kulli zawjin bahij tukawatesha ndani yake kila aina ya mazao yenye kuvutia tab siratan wa dhikra likulli abdin monib hal yakwa ni ma ponyesho na makumbusho kwa kila binadamu mja ambaye anarejea kwa Mwenyezi wanazalna minasama'i ima am baraka Tutamteremsha kupitia mbinguni maji yenye baraka. Pambatna bi tukawatesha kwa maji hayo jannatin bustani mbalimbali, pale wa na tembetembe zinazovunwa wa nakhalbasiqatin tukaotesha kwa maji hayo hayo mitende yenye kupaa migogo yake laha tal'un nadid ambayo mitende hiyo inayo mapanda na makole tende zizo Wiva. Lila Hali ya kuwa ni hal kwa rizqi liwajihit wa hay'aina bi baldatin mayita tukahuisha kwa maji hayo hayo miji iliyokufa kwa ukame kadhalika alkhuruj basi kwa mfano huo, ndivyo na nyinyi mtakavyotoka makabrini kama mnavyoiona mimea inatoka ardhini inakata ikakuwa ikatoa matunda basi na nyinyi mtatoka hivyo katika ardhini kadzabat kabla hum qaumun uwai Mwenyezi wake usioni ajabu Muhammad kukadzibishwa wao na watu wa Makkah wameshatangulia kukadzibisha kabla ya wao watu wa nuhi. wa ashabat wa ras watu wa hudi wa thamudi na watu wa watu kabila la hudi watu nabi saleh. wa adun, wa faraun vile vile wamemshakadzibisha watu wa kabila la adi wa, afirawna, wa lute, na wa Faran wa Iswanu ndugu zake luti. Pamekadhibisha ndugu yao luti. Basi usioni ajabu unawe kukadhibishwa na hao jamaa zake watu wa maka, makoresha wa maka. Wa ashabu aikate. Wamekadhibisha vile vile watu wa kijiji kilichokuwa karibu na kisitu. Kichaka cha mwitu. Watu wa Nabii Shuaib. Wa na watu wa Tubai. Kull yote makabila hayo ndio kutajia Muhammad kadhabar rusul walekadhbisha mitume Faha ya Mwenyezi Mungu fahawaidi ukathibiti yahadihamba wa ukathibiti waadi wangu hebu ulize watu wa Makkah afaaina bil khalqil awali wanafikiria kwamba sisi tumechoka kwa ilo ombo la kwanza bal hum fi labsin min khalq jadidi bali wao wako katika mashaka kutokana na ombo wako katika mashaka kutokana na ombo jipya wala kadh khalaqa lakini mjinga anasema hakika sisi tumemumba mwanadamu wanaalam matu wasu waswesu be nafsu na tunajua kitu ambacho kinamshughulisha nafsi yake wa akrabu ilehi min habl lakini sisi tuko karibu mno na yeye mwanadamu huyo kuliko mzizi wa uhai wake habl ilwarid ni mzizi wa uhai ni wa uhai ulioshikamana na ubongo na utuwa wa mgongo kwa ndiyo hablu waridi ukikatwa huo basi hakuna habari hakuna uhai hakuna bali ukiathirika tu basi binadamu wewe si binadamu tena hablu waridi huo kujulikana huo kwa watu kwa baoloji, shabu. Ithi wa biology insha Allah idhi yatalaqal mutalaqiyani an al wa an al-shimali qaidi yona pukutana wanaokutana mmoja kuliani na mmoja kusotoni kuna walinzi Kuliani na kushoto kuna walinzi. malaika ambaye anaandika mazuri mkono wa kulia na malaika muandikaji maovu, mkono wa kushoto mwanadamu huyo ajijue kwamba wakati wote na mahala popote ruka popuepo mayalfidhu min na hawafiki kutamka neno illa rakibu na atidu. Isipokuwa mbele yake yuko Uyo rakibu ambaye anaandika mazuri na atidu na ambaye anaandika mabaya wajea at sakaratul mauti huondyo mwendao utakao unakwenda naye mpaka siku yake wakufa na atakapokoja huyo sakaratul bila bil hakika kweli zalikama kunta minhu tahidu aambiwe ataulizwa au atahakikishiwa aambiwe kwamba haya ndiyo yale yaliokuwa wewe ukiya kaidi si ulikuwa katawaiko kufuliwa katawao basi haya yako tayari kabisa tunakueleza tunangojea hiyo siku tu ya kukabidhiwa malipo yako Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala wa fisur na ikitakapofika siku hiyo itapulizo parapanda dhalika ya wa na hiyo ndio siku inayoahidiwa wajaat kullu nafsi ma hasa na itakuja kila nafsi ikiongozwa na mkumbaji na mwenye shahidi mkumbaji atakayekuwa akimkumba kwenda usoni na mwenye kushuhudia juu ya yale yote aliokuwa ameyafanya katika maisha yake Lakadi kunta fi ghaflatin min hadha ataambiwa mwanadamu hakika wewe ulikuwa kabisa na haya ehpaka shafna anka gitaa leo tumekushalifunua lile ponikolaako pasele kufunika fa hadid macho yako leo yakoazi makali kweli kweli وقال قرينو اتسما رفيقه هذا ما لدي هاتين اه haya ni yale ambayo yako mbele yangu lakini sikuwa kabisa nikifikiria kwa hesabu sikw nikiajali mwenyezi anombae kwa ajali eh. ataambiwa askaro motooni alqiya fi jahannama mshikeni mtumbukize katika jahannama kulla na anidi Kila ambaye ni mwen alikuwa kikaidi akipinga hukumu wa Mwenyezi Mungu manaa lilkhair ambaye alikuwa akizuia khairi zaka toi nasaha za Mwenyezi Mungu hazipeleki kwa anastahiki mu'tadin jeuri murib mwenye shaka alladhi ja'ala ma'a Allah ilahan akhara. Ambaye amemfanyia Mwenyezi Mungu mungu wengine pamoja na mwenzengo anajalia mwingongo mwingine fa alqiya fi ladhab shadid muntumbukizeni katika adhabu kali qala karinuhu. atasema rafiki yake sheitan rabbana ayy mulana wangu ayy mulana wetu ayy mulana zetu ma atghaytuhu anajitetea si kumpoteza mimi huyu walakin kana fi dalalin baid lakini yeye mwenyewe tukajipotelea mwenyewe alikuwa katika potemo uliombali kabisa na haki mwenezingu baada ya kuachia kupiga makelele na ku, na mayoe ataambia la tahtasimul ladaya musi gombane mbele yangu. hamna haja ya hatukusaidieni magombano yenu hayo waqad kadamtu ilaykum bil waadi wa katim li juu yenu bil wa'idi yangu, yango namka hamko yaali basi mizozo yenu magombano yenu masultano yenu mtakaa sultana hapa hayatu kusaidieni kitu ma yubadalu alqawlu ladayya hal badalishu qawli qangu wa ana bi abidi na mimi si mwenye kuwadhulumu wajawangu. wangu ma yubadalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallami lil lil abidi yawma naqulu li jahannam ikunbukani as ivi umashaja wewe unatena nafasi hukwa chukua waufu Watakulu, taqulu itasema halmi sama min, min kwa ni wako wengine zaidi hebu lete letee na nafasi yako bado wa uzli fatih aljanna lilmuttaqin na itasogeza pepo kwa ajili ya wachamungu bila kuambali hadha ma tuaduna likulli awwab hafiz haya ndiyo yale ambao mnaalikiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi mwenye kuhifadhi sheria za Mola wake man ya rurahmana rahman bil ghaib munyeku pasi na kumuona waja biqalbin monib na akaja na moyo wakorejea kwa munyezungu udkhuluha bi salam aminin wataambiwa ingieni katika pepo kwa amani dhalika ya khulud na hiyo ndiyo siku ya kukamilele peponi lahum ma shaun watapata watu peponi kila wanachokitaka Masha'una فيها mazidi na tunazo neema nyingine za ziada tutaongeza tunazo vile vile neema nyingine za ziada tutaongeza wa kam ahlakna qablhum min karni. ni wangapi tummeshangamiza kabla ya wao makarne kwa makarne Humu ashadu minhum batsa ambao walikuwa ni wabora zaidi wa nguvu kuliko wao Fanakabu fil biladi hal min mahis Ilipojia adhabu ya Mwenyezi wakatafuta katika miji pitukumbili yapi? Wapi, wapi ukumbiliya? Wakapakosa. Inna fi dhalika ladhikra hakika ndani ya hayo kuna maonyo limankana lahu qalbun kwa yule mwenye moyo uliohai wa kuzingatia au alqasama au mwenye sikio linalolazimwa la kutegea kusikia wa huwa shahidu akawa nshahid wake. Wa laqad khalaqna as-samawati A sala min tumeyumba kwa hakika tumeiumba mbingu na ardhi kwa mabainahuma na vile wakati yake fi sitata ayyam katika muda wa siku sita kulmakadirio muda una siku sita wamama sana min Na nawalika kutifika sisi macho ya aina yote fasubir ala ma yakuluna waiboi muhammed usibabaike vumelea juu ya haya maneno ya, ya, ya faedhu na yasema makafiri wasabih bihamdi rabbika mtakashi kwa, kwa sifa zake wako Kabla tului shamsu wa kabla lgurubi, kabla yajua kutuwa moza na kabla yajua kutuwa. Wa minalaili na nyakateza usiku katika nyakateza tahajudi, fasabihi umtakashi mnyezingu wa adubara sujudi na baada ya kila sala, mthikiri mnyezingu wako. Wastame yao mayunadi ilmunadi mimakani mkaribe. Utegesikio uisikilize siku atakewa lingana mlinganaji mahala, kutoka mahalafatwa karibu. Yauma yasma'una saiha sikwatakao sikia kelele bilhaki wa kweli thalika yawm na hiyo yawm siku ya kutoka makabrini. inna nahnu nuhii wa numit mizo sisi ndio tunaohoisha na sisi ndio tunaofisha wa ilaina almasir kwa sisi ndio marejeo yao yauma tashaqqaqul ardhu anhum siraha sikwatakao pasuka ardhi kuwatoa viumbe walozikwa haraka thalika hashurun alaina yasir hiyo ndiyo siku ya, ya ufufuwaji na ukusanyaji juu yetu ni nyepesi. Nahnu aalam bima yaqulun. Lazima nasema sisi tunajua wanayosema makafiri Wamaanta anta alayhim jibijabbar. Na wewe hukutumwa ukawe juu yao mtenza nguvu kuwalazimisha kutii. Fadhakir kazi yako we kuwa wewe ni kuonya tu. Kwa hivyo endelea kuonya bilqurani kwa qur'ani hii kwa kisomo hichi. وا اى من يخاف وا يه يد ولا ونا يغopa مالكه يغ الله مجانا يا كريم بتذكيركم متابعينا وكتابكم متابعينا ولا طاعتكم يتمين وتوفر ربنا نسلمنا بوالدينا اولادنا اخواننا احبانا جميعا مسلمين برحمه الله وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم